Ikusten. Gure bastegak naturari eskaini emanaldi bat. Egunon uh, guzieri eta hiro garen emanaldia dugu egun, organbideko bastegortan uh, udako ustail euritsu batez, uh, izan zen uh, gertakariaren inguruan, Hor ganbiden uh, alainan urte ez eta aspaldiko mendeetan biltzen baitira galaziko eta aezkoak horodeskariak mugako tratuz erbaiten egiteko. Frantzasez faceria ditzen dena edo hitz armen uh, renginezak eskualaz. Hots uh, kahalek uh, bazkak alde battean edo bestean uh, itentuzte larik horien uh, pagatzea bezala. Kari orta ratere agertzea. Artu eman goxuak direla, ugaz bi aldekuen artian, ganei duerari korrek estirela beti gala. Izan, bistanda, da bakotsak bere interaxen uh, saintzea, izan baitu beti uh, bide bat mundugusian ikusten den afunxian. Horiekola, jonden uh, aldian, uh, iginkizun uh, akta ofizial bat, besela, xeitu ginoen, norgin ituela, eta haizkoak ordezgarien hitzak, eta hor esku bat ere eman eta omenaldi aldibelezi bat Filipe Etsikoien, egin egintzela ere. Alde hontan, hoitzuriko gira behar bada, horko girodat eta hartzainen mundurat biztanda. Hartzainen munduak eskuararekin, eskuarkulturarekin, sineste eta biziko gora bela ikusteko baitu, Eta egun, uh, gurekin izanen ditugu bazildi bainez, piskabat egun hunen kudeatzaile atzaile no azpait, bota luzea haipartuko dugu, hilande alfaro pilotaria beste hiru lagunekin, bota luzea partida batean haizan baitzen, hartzain joko zahara bistanda. Hor ere, so lasak, eta pertsuak, eta ere egin autetxamen dientzunen dugu, laka eta hartzain batzu memoria pizten baita okasone horietan eta mendi solas batzuekin azkenian horko historio beste aipatuko ipartuko ditugu partaide ezberdinekin ora egungo menua Gitalainik gozen bazili mañezekin bikalaka egiterat o gambide toki bereziruntaz mintzatuko giraño den aldian aktaz edo kitaldiaz gehiago mintzatu balinbaginen aldeuntan tokian tokiko gauzak. Hemen gira orgambidez begitzeriteko, uh, bazil beraz, emen, elemu, da, beraz ah, bat, belaja, hemen eremu bereziada, beraz alapide bat, izan da belaha hemen, eta ikusten da hartatia dela, ez da alako xaxi edo, alako teik eta. Ta ikusten da, yes, yes, yes, da ere urkuluko askenian ez, ba ikidai nuru, urkuluko uh, dorre hortarik, hemen basterotan, da. zekulako gishu hagi serna hi bada hemen, eta silo eta... Ba, hori ba, badira, silo, lehizia badira. Lisebat dira, uh, mentxetan oiana, urkulkoiana, hor uh, harrapate izan dira uh, maiozatuzun baidebora ez dakit zumatulte uh, hartze zurrak, harrapatu zuten zilaatian hartze zurrak eta uh, saran bakizo izame zure delako liburu egun hartan. Kusinin gizona hor harpian izan zena ikerketa egiten eta errandak horren zu kusizindin pirinatako hartza ez ez ez pirinatako hartza hori zen harriz hilutako hartza luhzudekabehana erran ebit aspaldikoa eta nola dakizu hori bo Bimetraan egiteko hartza zen, hartza ziren errantu zen babatuan egiteko batzela. Eta hori hetziute guai, zen deshargertia izan olola. Deklatu zen horiango hiruñeko hori erretta hori uh -huh. ketxizuten hori esen hor, ne hori erretta hori esen hori erretta. hemen Belagaren kalitatea holako urkulu baldehuntan er, onada gishuagia den tokian edo... Ba, ba, hamen ba. kalitatea, ba, bai, bai, bai. Babakizzer ba, den kalak itendu, kartzendu ere. Uh -huh. so, so... Jaten du hunggararritatzen ah, ba du Eui egiten du eta zikloa da jara horena arrun naturalki heldu da hori berriz unarstattie. hartako duzu bazkaola ikusten kabala Kablaile ariite bakalak eztu bakarrik garbitzen ere ungarristatzen du azkartzen du lurra, ertzen duzu eh? oran hori duzu ziklo bateta hemen ikusten zuzen alininoke eeringere eh, da hemenen. Eh? Uh, kala ni ez uh, badela eh uh e ben badugu beraz bota luze partida bat oo iaia da bon ikusi utoi eh mm -hmm. uh, bate hera uh, ipatena uh, harrapatu eh xubron ha rapatute ta filipitxingen ekarritu egun eh mm -hmm. uh, bultoze rapidia egiten bat bot, ah, du bota bat zena Zure ubideo hori soilik zendralekin taiola bitemaitzen ardurakon bazinen gunon eta hemen lepoen itemaitzen leeno uh -huh. eta pilota soro ta horren bidea gaitzen horre pasai baitan leku derritan horidan ateazien botarri ta karriadunak ta estentsan musua sareko zutela hori botarri hori zate berdatazu komentatu pilota ah, partida bedesi hori ustetan ez daixem zuratsa horren aileenak Hortan ahirienak, bon, ez dut hampat zautzen, nike Suizo ara, delako bota arriua. Suizo nolako adean. Ah, eko zenda bota arri bat, alako algitxiki bat ezela. Ah, eh? Bobinaria, oh, bakizan da de... zen bobinaria, nola zen lehen, no? Joko no? uh, horren dako, berazi, alako lauki bat ezela egiten da, errek bat, eta hiru, Perimetre. hiru, hiru, hiru kontra uste dut. Bai, bai, bai, bai, bota arrian da. Hortan bota arrian da. Hortan pilota ez da pilota gogorrare. Eh? El peon. Izigarri teknika du, eh, pilota horre, eh. den aireti da, ez eh. ah, eh, zita... eh, so eh. da, behar dira, pilota ere dira, ez horre haidienak nitzak, eta horrean haidienak partikulazki, de... izareko joko, edarra plase... da behinan plase... zaila eh, da, zaila da, zainta den airetik. Bo, Eskurtzen, botian da, pilota botatzen du, a Campone a Campone tamesten bon punpunuka iten da partida xensonpont puntu tan izan dira hori estatu subterrenal eta kit eta bad kit baude la bat gai gukuz errian bat nabada allerdi bat eta hori uh, bon antaia du hasi du gara eta gune kañakañuko dako hola beraz bila, uh, pilotata bai, be sankari eskian ez da eskoarekin uh, joberda eta sobra gogo ga izan behar. eses go es, es, es. bizandu sutena lurrian die la da zentabakizu eh serezkin hasi plotari eta ez da eta ez dut estado sutor hetasunik hamdi gimitzen dena lor, lor, iretik de uh, estu, tor... dena dena o, iretik da eh. apondua bisiko saluardi la hori artsainak te ni hoitzen ni zen kondizioa, jandi, uh, gas mm -hmm. kondizio nekoa, ialarre kondizio uh, nekoa. 8-a raina main 8. Uh, hortan aitsani berak erranik 14eko gerrlaino zuen ta or uh, antzinen 10 joan berala, eh? gero galdu zen hori. Horri artzainen arteko joko aipatu bada. Bai, ziren eta partikularzki munen uh, E, Artzen ziren ez gauza gausauldinako pariazu tintusten baske eta konpasione asaskari ate dola baita hartzen ziren eh, hanguak ahezkoa, konpasioneek o hartzen horgo mauchik hartzainak bingo hartzainekin horgo ah. eh, urkuluko eta horgileko horiuneka zainekin hartzen ziren ah. Ah, hori, ah. Eh, ah. ba hori pausaldi bakotza zutela ixora zeren ba atsaleta emazuten konpasionea itentusten berlanango izetan taio atsaluta emazuten eh, aisi na egiada este la tresnari ke beherrola ko komaten da hor bakarik ordoki ordoki pizkabat horri soila kurtat orideba da shi shafta na berzu pilotariateki mintzatu eh, uh, hori batu bezala, hartzainen uh, munduan uh, frangotan errandugu hemen uh, jakezekin eta beste bota luzea izan da mendi joko bat, pilota joko zahar bat erranginezake honeko horretara zen dauku ere piska bat uh, da nahiaketan uh, azteka indiuek bariatzen uh, zuten dioko bedeziori elgarri pilota bat jortzia pumparik gabe hatik hor bortu uh, horretan azola uh, belarrez tatua baita maresk batzuekin noiz behenka, hauen dan pumperik ez da posible. Hor duan, ala, besainkako dioko berezi hori. Haipatuko e dugu, proseski hor pilotana izan den beraz ailean de Hala. Elande alfarol edazio. Kostea edaz, dago. Gotaluzean eh? aizan zila, hautatzen duzu edo, bo, besteak beste, eh? beste bilota batzotan alibaitzila. Gotaluzeak eh, zer interes duzu letako edo ba, joko eh, zaharra dela, bizten da dena? Bai, interesa behar da ez da joko zaharra dena, behinan eh, joko zaharunek dituen eh, berezitasunetan edo hori eh, horietan. horrietan. Eh, Poitada zen Alde batetik uh, taldeko jokoa da, eta gaur egigo ejebotiak du uh, atxikia um, talde joko hori, Minan beste joka molde gehienek uh, bakajea du binaka egite dute, eta galdua du taldearen uh, zentzua. Eta gero zuzeneko jokoa izanez ere, beste bisitasun bat, uh, eremuak... Uh, bit eremuak gainditzen aldira, batak bestearen ere muan sahtu zta horrek ere ahe eman berizibat eh, maiten du jostatzen da hainitz, hainitz jostatzen da Zaten, hala kanpoteik usita, ere mu tipi batean jokatzen da eta salutasun handia behar da hori, eta bizikifite ari da hori Bai, zuzeneko jokoa denez pilota bere ala da, eta paretaren ondutik eh. Uh, uh, denborarik hartzena, uh, ikusteko pilota noa joan den Ogan, zuzeneko izanez, fit da, behar dira egia da, salutasuna, uh, refleksak. Baina hori, uh, erganen uh, dugu pilotarian gaitasun, edo uh, arabera, ere, jokatzen aldera. Uh, salutasun gutio dutenak, edo tretasun gutio, behar dira jostatuko dira. Baina beste abiadura batean, beste egin batean. Fitio ai direna beste beste salutasun bat baina ara orekatuko da hori problemaik gabe. E Gainerako jostatzea, jozteta bat dela gainerengoko laket dela, ortan jokatzea eh, hori da. Bai, bisiki, bisikilak gainera hemen guk bon, guk egiten gu dugun manera epailerik gabe hartzen gira juei gabe, bain pilotaren artean eta hainbeste... Uh, aldaera baditu ditu jokoak, ez da baidan hain du, eta horran beti ez da izan behar ez, lehenik pumpatu ez, baina ikunkiuk ez, baina le, lehenago or, gure ere mua nintzen eta ez da gitze eta or, bizik ipo ditada orta ba, Gero, badua, bat du, akatz bat, ganezak bai, noiz behenka baizik ez dela ikusten, bota luzea bai. eta no, ikasi nahi duenak edo nola indar duen Bon, gero, eh, dioko unuek, lehen, eh, ene ustez, ez baitakit, hartzainak no, eta hartzen baitzien, eta hola, ez zuen, baitez bada, ikuslerik, eta hola, demora pasa, egia da, hartzen denak ongi pasatzen duela, ikusleak behar da behar uh, gutitzago, ez baitu kompitzan. Eta egia da, gaur egun, ez dela anitz hartzen uh, huntan, goen txatzen gira, errietan, eskoin, uh, gustu emaiten, poita baita, Baina uh, ikusiko dugu, ikusiko dugu mementoan uh, ze bide egiten duen, ezker eta eskuin hasiak dira, antolatzen, amotzeko bestetan ere egintzen olako lehiak eta bat, senperen ere bai, garazin ere egintzen partiat, haitzen da, gerrota gehiot, eta ikusiko dugu ze bide egiten duen. Baina ez da ez federazio, ez liga baten uh, eskutik heldu, iniziatiba errikoi bat da, jendeak egiten duen, eta horire pollita da, ez da baita ezpada antolatu izan behar. Solasaldien pisteko kantua bere ez da eta hortan azki trebe duugu inte tokiak eta gertakariak melodia batu batzu pizten zaizkiola, maiz esplikatu du bere kantuen sokuntzan hor, Kantu sa batetaz uh, ari da etaurtaz solasak zeituko ditugu. sendisi pena consola tu e sina kafia de jevino ma ci <coughs> <Baiti> viena cema oia durisi <laughs> ago <coughs> Dere goxuena Maitari estieta Ede jene de jena Iratin Auen luze seven pa, mi no es mitxa eta ikitzazko bai era mo paperrientzomi estanu paz Churikan tari politori mena txasi aguberrizagi eginan diegu kabideri bestara churiori hau bi kantatzen dizipen no kontrolatu esi kabiad ezegin baina tiena zeman hitzak aztzen andar gutz utzte babak hartzen bai baixo hitzak suki urisinak eran eta Horbaizietako... Ah, ah, hua! Boa bordo! Hina, joan nainzina... Horbaizieta eta garasi... Aizkoaren harteko... Diumta egun hunek... pentsatzen dut, gogo eta hainitz... Pisten dituela... Zuk xertzen dutzen dut zugeienik... Anaita zunahmetura zen, no? Bai, bai, bai... Igun egin oti gezen... Nige zautotan lehen misiko gure etxianen... Mutila... Mutiko atxahmanta... Hemen sortia zen... Gio, hene eku zibatekin ezkondu zen, eta beaz familian gira, bazilen aita. Ta, gio, mendi hau gune hau, etxetik, hene sortetxetik ikusten da. Ba, Negean lehen elurra. E, iten zila egimen, salako lehiotik so, ehoiten nintzen, e, amentsiten, elur leku horri. Gero, bortiak beti gure lekuetan... Eh, Habe zita kolekuazioi sandila da, da gisu eta bisigorra tele urai din brokata. Oian oiera, oie, oie, eta oianetako langile eta. Ola kos ispirti betiagin dientoden. Eh, orbaizeta hortzen unbait botian, botu hortan etxetik ikusten zen mendia. Da hori ibetik e bisikusian segitu zartana. Betik Hola, hola con ah, un historia que usted se me ha dado, geru eta hobekituz Itena altuula, ta inbertuula, e, mugain bialdetako eskualdunen artian, e, soiten bada eta zibil batean jarrituko zira, gaziko jende izen berak atzemaiten dira, denak atzemaiten dira, esteintzuiko eta donazarreko eta lekunberreko eta hemen, hemen gindi. Eta agerida, fontxan jendien arpegiari soiteazk izako, noizbait arrunt e, hau espaliz bezala e, sortia dela populazioen, denak eta hartzainetai eta ola sortia dien populazioan atzu dira. Fortsan eskuarare berdin-berdinagin dien, eh, zen lifentzai erteko batene. Diko, eh. no ez autot mazteat eh, aribekoa zena, eh, ez dakit bizitenez Dona Zaharen, ta hain aita Dona Zahareko eskuarabeda. Heldu zen, hemen tira. Ba, Jean-Louis, eh, aurri detasun hori ere, baigori bon, aldetik ikusita berdin zen, ez? Eh, eh, Aizkoa ez dakit mugalen hauzdo bezala den edo? Guk eh, haizkoa ez dugu muga, eh, baigurirekin, gugi hau eh, muga dugu baztanekin eta baiguriko goi ibarra zemalimada, harek badu muga erro eh, eta esterri barrikin. Eh. Baina, horremuru untzapen zertzen mendi mendile erro bera da, pireneen etako gatea da. Eta ugun uh, joan kidena ere bustion norbait egite nion. Uh, hemen uzkuluren parte honek e, ugris pilot. Eh uh, badu pizka bat gorbeian eite. Gorbeia mendiak, ustein aharriak berdintzu, bazkalikiak da berdintzu, xaulak da pixkaat segidabat bezala. Nik parekotasumat atxamaiten diod. diot. gorbeia da bizkaian eta araberako juntan den mendian. Ba, gero, nola egan muga horien absurdoa ere, Franzia eta Espeniak zati katze horiek, iztira ikusten, nolaik arabineroak, soldado alemanak, edo ZRZak, baina hori sigarikeria bat izan da, Al, nengo historian ez, eh, alde atletik hoeia azkatasuna e, gozatzen du zen demora batez e, e, mendiotan ibiltzeko behar zen sibili eta karabineroak ta ibiltzen bait ziren eta etzin zure e, lekon zeuden ni bai saurionez alde hortatik e, libratu gira baina eman zuten muga hori gainera osoki artifiziala zen bistan da alde batetik biodetek eskolerria izatea hori hori badakigu Baina, ez naturala ere, zeren, e, emandezagoen, baigogin hartzen dugularik e, ipaglak, badu muga itendu ipagalde, egoaldearekin, baina, e, muga naturala, uren isu muga, ez da, ba, uren isu muga, duzu, a, linduz, ahadi, men, saioa, mendik kategori duzu. Ez eta, barneagoko, nahi beita, eh, Nafarroako partian duzu, eh, jadanek, Nafarroako ikarri den partian duzu, uga naturala guren isogearen nuga. Ba. Hori ere, ergeiteko nola nahi egiten zituztela beren... Eta eh, ba, fontzen, hartzen goa, da egon, eta ikusten da beti, eh, naturalki egiten du, susentze eh, bat ezela azkenian, eh? Dudarik ez. Eta uste, azkenik egiten zaken, baliolukela irakorzea behar da, Uh, gauza horretaz uh, interesatzen direnek, irakordezaten uh, Imelitz uraren arana, gaxi, aita gashitiki gateraduan liburu hori, ez du pixka bat, hoi eg mugan historiak eta noraz ahi bat ez, eta argi garrie dira. Hmm. Ni <totipen> garrie Nigare silceco esorde Gendegi somen dute erai tekof nango mama chiia mundura certako su Zorik aitzuntako Nik ez nuen Ola tratatzeko Federike mangabe Abandonatzeko Nik ez nuen Ola tratatzeko gioia e mamma alte shortul in santo orduti iru ora in gabe vero scopbatia gioia e mamma alte di avacari mi sic gloria ca consolazione Zalva gauria Yenko agbiluzue Agure derea Mataiatu ondoko Goy salva Agure ia ayn erroekin da do zeru koloria mundu gabicia eta besonar kantariak genituen kanto xahar guziek bezela badute sohtze bat bertsu batzu pulikatuak izan zinen prezeski eskalduna astekarian duela ehunta amara bat urte eta brav eta besonarek behar bada interpretapen polditenetarik bat eman daukute kanto hunekin haur abandonatu eta mintzatzen da demoran haur frango abandonatzen zela behar bada eguna da hiltzen zirela ere batzu eta iak ezbait ere nahiak etxetan eta esskandala batzu ere ez ukaiteko aukak uste bai ziren batzutan hiltzea. Min hori histori bego da tristea da hortan no, uttzeko dugu. Esgitzen dugu gure mendiko aipamen hori eta hartzainekin solaak izan genituela handugu, iz eta hartzainekin auzu egitako historiak bereziki. Eztenzubi hortaako historiuak eta horko... O belakari, bat zuen historia chu, ves que mira, pues, lo que ha estado hizo la gasolina, una estabilidad típica. También se hace Salvador una presencia Eta, eztusi haci gizten eztiak? E, lehno, gaztia, lehitu, eta utziak! Hau egin behar zutatzen maiztien tientzu. Hau egin behar zutatzen maiztien hain. Mai c -a c -a? C -a, hain behar zutatzen, askiak, goguantuan agola. Hek bere martin duzke izkiatu. Ba, hain behar zutatzen, hain behar zutatzen. Baitu behar zutatzen, hain behar zutatzen. Berkia hain behar zutatzen Kantatu, ere Ba, kantatu. Iztentu, maizzi... baina honi zalaik. Ezena, esponti, baina izia, baina izia zerreztua galditzen mita, gero. Eh, gero egin eh, papirian ezartzeko. Hini kantu edarrak, batzotik usia gegoen etxena. Gizi harri kantu edarrak. Hori, eh. jakizazu. Gua, hor, ertenen, eta jendien bizia, jaurretik eta iltzea no. Ah. Ta, sortuta, eh, karkula jaurrak, xutik joaitea egin unza izaino. Ah. Gio, xutik joan eta, abiatuta, lasterka hitzera egin unza izaino. Tegu ah. eta kominatuta 166 minut. Ta yo hurtetata ta eta 1669 ta gioxaurragazeta 1669 ta yo undarriana ta 1000 ta seria 1669 dela en bada logi garria gioxkantori manaske gioxkantori barki eske chotta chica sentida cita rabat e chit e chu heldu nen lenova nien ski chu parkor vaniski chu martin Otxo betiri, estenzi betiri, betiri aire della palzetta. Ah, ah. Ta uaga astia, ta pertsutan asociación, ta beste zaindu atez, aiteta ana, jo tenik Joan ta paramina, ia e la rekoka ikilan. Ia e la rekopa bestein ah. paramina. Nevozatu batua da, eh? Ah. Ta <tis> Etxeu e kaina. Aitachirita, ma Finitia, atzule izan. Marti... Huzak... Gendain, behenik. Marti zikin egizena... Marti berakunatia. E Gure ah, txek? Bah, hain, hiloba zuzuan. Gazien ah, ah, ah, gaxaita... eta... Ah, ah, ah, Gola ah, misiki gazteik hasia bere gaxa enteak. Gain pertsutan, tretsokat. Ah, ah, Gero etxat... Otio marti kundatia berake, etxat aite eta aman ta hor eta da garboare biarmen joiten utxu korsatzat urratsian senakot ez estensu eman finicia eta tamari estilla de nine de ze maine de eta de hiri des horchix sakramento sendei intzinian sin espauguito gamento espauguito aldeat gelditzen izala per juta per juta in placetan i cianedo steietan edo etsenedo etsen artzenalismo na placetan llenos siccione ci sei questo giuse se per sulare ninguria jendia ta ngo cantos hasigerak dantoko historia oso ema bisu da pesa txo eso hilauso prediku ti que Kantal dira, wai kantari berriodier kantu desesperazkoak esperaskuak eta txistiar beste bete guztelako da mi gustai da eta zenuso zeo ez zenpluisa tikitaka ez utzi tikitaka hori emazin zenpluisa sera hori hori hori tixtasko kantia ehabezu ezazu ezazu 70 jumentar dangin diasur senalizasionalizan eta kantaldita basision ezin beste jaue tikitaka gaurtó inilecira ba inzunchet nei beti Haktang genditu, kambesetik. Hua, isi gari bonitau. Kliski klaskasang, huayel, kliski klaskasang. Ba, Marti izena urtetsamamedeka aipatzen du nogo baitzen koblakarixilarazi bat. Eh? Bertzuutan hartzea, ez baitzen bezi untza usia ere eta boterek. Ez be dituzte sekulan maitu hain kantariak musikariak. Behargo da inutilkerian arizirela bereziki biztanda ketikatzen dituzterik. bizi molde batzu eta bereziki biztan da botere nagusia zen eliza hori. Horrek kalteak egi zizkiola, funtan. Hemen horretarazten da. Eta, bazen, beste, solas horien entzuterat. Antik denmoraen murian, nisioniago ahuntzitsun ez teintzun. Ta, koosatzen izan, ta, undagetari gomen, bi nisionez, eta gotzak. Pezita, bere perifizietzak denean hita hitek sutamisi politiche a senza non la sto scrivice ta hola spiega tonies senzaclo elgarri suintisine la stanta batte vesteri tutta hanno ana tagio seguida e gestiaggio ran una uaba di niorba regisho senza la dizion de <coughs> strapesoar a ramendi seneco alle mani a prescore nata antigedigila dioccherie gli so maccia tantica Ta... Hak bua, eta... Seorgen ikerena ah, hori ez dira Jak... Delako botu gua... Jautzi izagozen... Eta... Jautzi izagozen... Ezen... Steintzin izan zuzen... Hua... Apezoa jinta segit... Lemiziko otzariyan... Kabalka da... Ta han... Jak eta biak Pertsutana izan zuzen... Aho... Zera... Bestabeltza... Mokanez gohe haiti... Aho... Gio segit... Behan tokoa... Ena huestik... Nuntik edo nola... Nunbait perzutani li, gli inclusion e chat. Ta migat barukan hilik ahapatu. Era para mi no in maledictionia. <laughs> tan net sigiltu. Horie tiaxu berak onnatue. Ona hori, eh? hori gertakizun hori izantzela. Gen dia sembait, que es denekewa na ba, denekewa imatiano, ba, institutio kechenio Nah, nah, nah. Iztitu egin. Gio malu roski joan duxo dunez tremalot. Baina erdian ezpeita ahiz egel ditzian. Hor dion, zinez behar da... Zuberakina ba? Zuberakina. Nik erraindan zut, hene bekatu bat. Da, bluzaz bekatu mortalaz da, ifernia mehizitean egin. Atxikio ni hauk eta goguan. Haimu uste eta gano iziaz egin uste. <laughs> eko minatu gabe, eko minatu gabe, ziren, joaite ingitu horzea ungo izate duak inmenza bat egin, pilotan egintian, bi arre, jabideko zena oiz ez, biet. Harrapatu ginean plazan bumunagat. Eta buriai, pastu gabere, meza, meza Dabian gintzela eta kominatzea, paperrak endo, erditek enda, janginen, hui, hoi, kominatzea. Zaten baruri, kominatu behar mitzan. Hora, eta baruri joan <risa> <Ordean>, behar. <risa> Hordian, zeetian atxikin izin, apesaiko osatzen, nintxun menturatzen, ertea? <risa> <risa> <risa> Aitamer er, hono, aitamak. Apezen gaine atzitxunek. Eik, oh o no. Eik, o oh no, apezozitxunek, o oh no, apezozitxunek, o no, no ez. Eta ni komitxonez hondia inixen, bekatu hondi hori, elkorzatu eh, gabe. Seisi harrikeria. Hue, oh, oh, oh, yeah. idurizia esko abarkatea, la. <risa> <risa> <risa> de esala. De, de, de esala. Ees, eh, ibardiari. Eesala. Zauratórego. E, jo, dien die, istitu, etzauketeen, eh, istitu, eike. Eh, eh, eh, Ta, jau, rau, ganta, erizte, eh, erizte, erizte, We all realized Puerto Rico aunque no había eso. Eso donde están el libertad, las nazis Conselos A mí enteros nunca se� Gift y ellos son el viniertzo de Japón. Estás por un seguro que hay gente, que no has visto ha demostrado Hagin dira nicce. Seidec succede nelle naturale si incontrarsi nel giovane sarebbe nato alla sala, alla sala. C'è gente che tensine per alleticare. È la vadel lo si sta su ne ci ha detto di tu. Allora ricadare a se. C'è gente che tensine te, con te, tutta barcatia. Oraodian e cos'ha sentie manna da bumuna inatia da badungi geswaitia Alean, Eure! Hori se matan dizum gasteu Hola! Benera, oxak martindi ta hoing gaizki hain paperak ez eze shunua sinestegavia selakoze gaisu hain pertsutan ikusten duzu nontono fedia isi arriko fedia isi arriko fedia ziugarak bere aurre bersoa perfila eta una uei orchecanielle suo zure paperren erretseko ta horita doietan hor erteneena Apes batek eta, ala, kio gintz enapes, ez. Apes batek eta errantziako xin pertsutan juhantzain eta plazetat, iztatzki txekentuek. E, ah, intzunak zit, amazenak bat, zain kaira, zain kaira. Zain kaira bat zienta, amigetat eta i, a, igori prestuzta, xekulanez eta a, ba, a, hiltzeakuan in pertsutan. Ezen lasto metak askotik erorita, hain ondorio ziltzuzion, deuguz ahagasofa hituik, dein zitsi, ama irudama lau pertsu, bere biziko atunatak, unatuz. Eze, eze, eze, eze, nik erten duan hori besu, eta e, inen dauzen larri-larria, jaunertorratek errantzera autan duela berro goi urte, larra libertimendu, karrusala xantibate, guzi joan behar duzu, galde egiten bazaituzte, Galdegin eta errefusatuz gehiago hoben zinuke. Emanion errepostuaz, serios behit, behiratuz begira. Jauna zuanik ateratzeko jo, pe, gauza hori zerbait bada. Beti danikan apezeria, hor gibelatzen ari da, eta zukora ikonzeilatzea eskandaladen lekura, mintza zaite jauna hoi, larki finia mintzoa zira. Zinez mitzona, zinez nezazu, karkulakuntza eginik. Zu, altik, zu ez joan eta ez dira egoen bilatu gabe ordainik, Agin, aldiz zer jaliko da ordain gina denaganik, aldiz plazetan hauran izbada guzier beha dagoenik, eta zu joan ez neor ez duke aituko beharreztenik. Preberri taskerat. Ikitzen da gero. Hartutzu. Gerostik luzaz irabilina eta sibillina isenplazetan. <gibli> Ahala su zer mintzatuz beti dut, errandutan solantesetan. <gibli> Ohana etuien. Silto e, batzu. Nor, ikusten manuen ba hor bai beharretzen urrasetan, zenbait zirto botadut, e, zirtoak erranditut baina, e, makurra nahi zuzendu, jale ere horren gatik,